Dan tidak ada yang melainkan Allah. Allah Maha Pemberi Petunjuk. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Petunjuk. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa ya walisa wattaqullaha ladzi tasaalu nabihi wal arham innallaha kana 'indhu raqibatan ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malatukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yatta'illahu wa rasuluhu faqad fasala 'alayhi kitabullah وصراها النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرع امور محدثاتها فاننا قلنا محدثه البدعه وقولا بدعه والله وقولا وراء فينا اللهم صل الله وسلم وبارك على نبينا الرحمه المهدا Jemaah, Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini. Ternyata masih ada dari hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu untuk dzikir Allah dan telah berani. Kita bersyukur kepada Allah yang untuk menjadikan tambahan keimanan dan ketahuan kepada Allah subhanahu Al wa rahmat karena tidaklah seorang hukum yang menjadikan hidupnya berfaedah melainkan mengisi waktu peluang atau mengisi dan menyempatkan waktu untuk kolaborasi ini untuk menuntut ilmu dan untuk menuntut ilmu ini membutuhkan As-sabr wal istiqamah, kesabaran dan istiqamah. Karena banyak orang yang terkadang semangat di awal-awal menuntut ilmu, kemudian terjerat penyakit al futur penyakit malas dan jenuh sehingga akhirnya meninggalkan perjalanan ilmu. Maka isalah amal yang seperti Dalam orang-orang yang sesat. Maka dari itu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seberapa pentingkah seorang mukmin terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Karena saya menci hanya sementara sebentar, mendapat sedikit harusnya saya akan membahas seberapa pentingkah seorang mukmin terhadap hidayah atau seberapa penting seorang mukmin butuh akan hidayah Allah Subhanahu wa secara umum diperkakan orang itu menganggap berwasan hidayah Allah itu bagi orang-orang yang di luar islam menginginkan islam itu hidayah atau orang menganggap berwasan hidayah itu bagi orang-orang yang belum masuk islam jadi orang islam membutuhi hidayah terkadang image atau pemahaman kaum muslimnya kebanyakan seperti ini di kapal sudah berislam berarti sudah dapat hidayah jadi tidak perlu disahut. Apakah pemakai ni benar? Apakah orang Muslim yang sudah berislam tidak butuh hidayah? Maka jawabannya sangat sangat butuh. Bahkan seorang Muslim mukmin butuh akan hidayah. Bahkan setiap tarikan nafas kita, kalau lakukan hidayah Allah akan menjadikan. Tidak akan pasti tidak berfaih sedikit InsyaAllah taala. Ada satu sifat Yang harus kita pahami Bahawa seseorang Nabi kita Muhammad SAW Itu memiliki satu sifat Yang sangat agung. Apa sifat Nabi SAW? Di antara sifat Nabi SAW Adalah harisun ala hidayat al-basar Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, saudara saudara kita, kudus kita memiliki satu sifat yang mulia, yaitu hari Isnin adalah hidayah tibbasar. Sangat antusias, sangat kepengen orang-orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat kepengen orang-orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terus berterusan. Berarti kalau kita menanggap Menyedarkan diri kita terhadap al Al-Jamaah Kita mempunyai diri kita Al-Sunnah Al-Jamaah Maka harus Mengikuti sifat Nabi SAW Yaitu hari sunnah Al-Hidayah 13 Bagaimana hidayah yang kita miliki Ditularkan kepada orang lain Demi adalah sifat al Yang nasihat Al-Sunnah Menganggungi Al-Sunnah Tetap menjadi penyekat pintu-pintu Dia dari Allah SWT Jangan sampai nakku alus sunnah tapi al justru menjadikan orang terjauh dari dari Allah. Berpaling dari daya Allah. Islam itu berperang karena Yang jenis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita ketika kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita sudah semangat menuntut ilmu, sudah banyak menggali ilmu, baik ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya, ilmu akidah, baik ilmu akidah Maka sudah sepatas, ya sudah sepatasnya keiman kita ini kaya ke kita, keistikoman kita di atas sunyat Dan dari seluruh salam Harus ditulang di tempat orang lain Mengajak orang lain berada di atas hidaya Di atas betul, sebagaimana kita berada di atas sunyat Jangan cwek Jangan Akhulu sunyat itu cwek dengan orang dari gaji Menurut saya dia. Ya, Allah sebenarnya orang sangat terses dengan dia ketika di persyah. Kemudian bagaimana orang itu mendapat hidayah ini? Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. "La'ana khabaikhun ha nafsaka alla yaqul minni." Sama-sama sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi sallallahu ala. Nabi itu sangat sedih ketika orang tidak mendapatkan hidayah, ketika orang berpaling dari hidayah. Bahkan kesedihan Rasulullah SAW Ketika orang berpahal dari idariah Itu sama-sama kesedihan yang membuat Nabi SAW melalui nafzaka Kesedihan yang membuat nafzaka Rasulullah SAW Allah yang mengumini karena orang tidak beriman Rasulullah sedih dan kesedihannya yang membuat ini SAW tersiksa kalau kalau orang tidak beriman Lihat Rasulullah SAW ketika berada kepada Allah Rasulullah Orang yang sebelum diangkat menjadi Nabi Terkenal dengan al amin Orang yang dapat dipercaya Orang yang dapat Nabi jujur Tinggal akunya jujur Yang selalu membantu fukuro ilmas sakin Dan itu disaksikan oleh orang orang musyrik Tahu akan kealemah sifat Nabi SAW Tahu akan kelembutan sifat Nabi SAW Tetapi ternyata Kesaksian mereka terhadap sifat-sifat Nabi tidak menjadikan mereka beriman. Kesaksian mereka terhadap keagungan sifat Nabi tidak menjadikan mereka beriman mereka Ketika dikatakan maksudnya mulu la ilaha Katakan la ilaha illallah. Mereka berdari maksudnya aja an al haa iman wahida. Apakah -apa engkau tidak menjadikan sesemal tahun satu Islam ada syarat ujian mengherankan. Padahal kami sahaja menerangkan yang jujur, pasal itu lagi tentang banyak tempat mereka tidak menerima dan menghina nyi Sosma. Walau ketika berdebat dengan pemakai, justru bukan sambutan lisan yang halus. Bukan salam yang hangat tetapi justru lebar dan caciannya terasa sahaja mendapatkan ketika berdakwah dengan taufik. Tetapi apakah demikian ketika taufik mencaci maki nabi soslam ya. bahkan melainkan lagi membawa batu berundungan, bawa Apakah nabi masih rendah? Tidak. Bahawa kalau kita terlantar, bacaan silam kembali. ketika nabi soslam berdakwah dengan taufik dan ketika teruk. Nabi Rasulullah bercakap lagi dari para kembali berbantuan. Dia tidak sabar. Sana sormatanya Rasulullah, izinkan aku, diurikan berkah berkah toif untuk menghinahkan ha toif, untuk menjadikan dua bukti akan jadikan sebagai toif. Apa Rasulullah ketika mendapatkah dari dua orang itu menjadikan bukti itu, menjadikan bukti itu merasa kesempatan. Untuk membina saya belajar tidak penutupai, tidak. Abis awal saya tidak. Tak faham. Contohkan. Jadi ini aku contohkan. Sesungguhnya aku berharap bila Allah Sebaharutahnya, Al Yaqool Jabin Turria kehidupan yang beruntung bahawanya dan syukur di Jangan kau bina saya tentang Jangan kau bina saya tentang berharap. Turunan dari orang-orang Quraisy beribadah dalam Masjid Al Haram. Ini menunjukkan bahawa setiap setengah hari sudah menjadi bershah. Antusiasmenya jadi nyampe Bahkan sedih-sedih ke semua saudara ketiga, para orang beribadah di sini. Ia adalah soal salam. Ketika ada soal melihat paman yang luaran, paman yang sangat dia cintai, saudara bapanya, dan paman yang selalu terdepan. Menjaga dan membela dakwahnya di sossa sudah dia masih muslim. Orang yang sangat membela dakwahnya di sossa dan dia masih muslim. Bukan ada yang ada mana yang tidak menghamba Allah Saja. Ketika dia penghujung hayatnya, ketika dia akhir wafatnya, Rasulullah SAW masih asyik dengan mamanya, seluruh umurnya untuk membela dakwahnya. hidayah Allah yang di Allah Nabi mutlak untuk sebetulnya ya sebagaimana Nabi sendiri maka ketika beliau wafatnya Nabi seruasa mengatakan ya akmi kull ilaha illallah kalimat itu haknya dia wahai kaumku kull ilaha kecuali kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid kalimat Kalimat ini akan menjadikan aku berujurulah dari siapa di syarh sebahagian kataan. Kalimat yang menjadikan aku akan mereka syukur pada mereka dari kegirangan. Tetapi api terjadi akan Allah menjadikan tangannya mana tak musyrikan? Mana tidak ada musyrikan? Fathir Nabi S.W.T. Maka Nabi bersediakan. Saya bersediakan tangannya sendiri. Oh yang sangat cinta dicintai. Dia tidak mahu merindui. Dilahwazuhu alamul shikam, faabahana kullahu alamul shikam. Enggan untuk mengucapkan kalimat hari keringat yang dengan yang sukar rasulullah saw berucap dalam hari jangan. Tetapi abu thalib enggan sama sahaja rasulullah. Allah tidak setenar dalam alam enggan. Jadi Allah atau akan mengucapkan apa kepada Allah bagi paling untuk dirimu selama tidak dilarang oleh Allah semata-mata. Tetapi dengan nyata amalnya, ya karena kepada Allah Subhanahu wa taala melarang bagi seorang mukmin memohonkan ampun kepada saudara yang mati dan dalam musibah dan kafir. Itu dilarang. Seorang mukmin dilarang untuk memohonkan ampun kepada saudara yang masih dan dalam musibah, meskipun kerabatnya orang desinya atau ibu sendiri. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yahdi man ahbada" Wallahi Allah yang memberi sesungguhnya engkau Rasul ta ta tidak tahdi man kecuali tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang sekali-sekala atau cintai wallakin Allah yang memberi tetapi yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa Tapi hidayah itu perlu dicari Tidak datang dengan sendirinya Ibu Masyarakat mengatakan Maka ibu hidayah terlalu jati Talu yashad As-salah Berang siapa yang menginginkan hidayah Maka hati dila Salat berjabat Ibu mengatakan Berang siapa yang inginkan hidayah para jemaah ai tuma nak mak Hidayah dengan Allah, kaitan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan manusianya Ini tidak orang yang mencari hidayah Mau tidak hari ini untuk mencari hidayah Sebagaimana Kalau masyarakat siapa yang Mau memuliki hidayah atau mau hidayah Maka hadirin pada syarat jabah Karena disana akan dibuka hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah itu dila Yang matang Yang Hidayah ini dimiliki juga oleh orang hidup, para nabi dan para ulama dan juga orang-orang biasanya dan ini selaras dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu di sifat Allah Subhanahu wa taala innaka Bawasan lalu semua sama Disifat Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna ka latahdi ila siratim mustaqim Wa inna ka latahdi ila siratim mustaqim Sesungguhnya yang tahu, wahai rasul Latahdi orang yang sungguh Menunjukkan, memberikan hidayah Ila siratim mustaqim Kepada jalan yang lurus Kepada jalan hidayah Sesungguhnya yang wahai rasul, kata Allah Datah di Orang yang dapat memberikan hidayah Ila surah Terhadap jalan yang lurus Dan ini disampaikan Allah dalam surah Asyurah Ayat 52 Menunjukkan bahwasannya Para nabi, para ulama Dan orang-orang yang Dapat memberikan hidayah Tetapi hidayah Hidayah berupa petunjuk Islah jawabnya Oke, apa yang selanjutnya Muntun Jelasnya tidak ya, urusan orang yang tidak segera dengan Allah sebagai anak-anak sepertinya tidak segera dengan perkara Teks Ayahani yang Allah jelaskan dalam surah Al Insan min akalak nala min nukafatin anshajin darat sesungguhnya kami telah menceritakan manusia min nukafatin dan seterusnya Ayahani laki-laki anshajin darat dari kemudian kami sampaikan perempuan sehingga terjadi lahir dalam bayi perempuan kemudian Allah Menyempurnakan penciptaan perempuan Fajanya Husniyam bersiul. Allah jadikan penciptaan manusia sempurna itu dengan Husniyam bersiul. Allah berikan pendengaran dan perlihatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memilih. Tujuan untuk bisa kiar mana yang baik, mana yang buruk. Memilih mana yang baik, mana yang, baik mana yang buruk. Memilih mana yang jalan dahsyat, mana yang sederhana. Maknanya tidak berbeza dengan makhluk makhluk yang lainnya. Lapan hal yang disanggah tidak sah tapi. perkhabaran insan fi ahsan taqlimi Allah sempurnakan ciptaan kita dengan penglihatan dan pendengaran yang tujuan untuk bersama memilih mana jalan-jalan ke -jalan aid mana jalan-jalan sesat Tetapi kami sediakan bagi orang Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk syukur kepada Allah Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wufi'amu syukur Afaratu'usiru al kepada Allah Dan pada diri diri kalian Pada penciptaan diri kalian Ada tanda-tanda kebesaran -tanda Allah subhanahu wa ta'ala Afaratu'usiru al dengan Allah Dan kalian membeli hati besar Allah Sehingga menjadikan kebunyataan Allah Kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini menjadikan tujuan penciptaan kita Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bawa kalau turjina buat saya karya Allah. Ingat isyuan kita untuk beribadah. Ketika seorang ciptaan Allah tidak mau ibadah dan orang doli. Makay Allah katakan ini akan dulu doli ini Allah. Allah siapa yang boleh orang yang memiliki berikan kasihan, memberi berkurangan, jadi mau beribadah kepada Allah ini akan doli. yang boleh orang Seperti ini apa Naa naha. Raja dan ab yang membara akan membakar seluruh tubuh mereka dari segala ujung. Orang kafir, orang kufur yang tidak beriman orang don. Allah katakan juga dalam kajain dalam surah Baqarah sebelum ayat kursi Allah katakan. Wal kafirun huludarimun, wal kafirun huludarim wa akan orang Ini juga bukan bocah ni kia. Kita itu siap Hidup ini pilihan Dan hal untuk semua ini adalah diri kita Ketika kita bersama ini memainkan Mas, ini air teh Ini air putih Kalau saya tidak bisa menyebutkan Saya bisa memilih Bisa tidak? Ya, bisa Karena saya tahu Mana yang botol teh Mana yang botol teh Gelas teh-gelas teh, teh. Itu yang mana Saya tidak bersedia Tetapi Makanya Allah wa taala Diberikan kita penglihatan, pandangan dan tujuan untuk memilih mengakuikan satu kesatuan. Yang kedua di antara jenis bentuk hidayah itu adalah hidayah hidayah taufiq, hidayah taufiq dan hidayah taufiq adalah hidayah yang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah yang murni dari Allah Subhanahu Santiasa Mencari jalan-jalan berjaya -jalan Dan hidayah yang terjualan lagi Ketika seorang konsekuensi Konsisten Di atas hidang ya. Istiapolah di atas Menuntut ini Istiapolah di atas kita akan Ketawa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian auto subhanahu wa ta'ala Akan keremasan orang ini Akan keremasan hamba Yang terbiasa mendekati yang murdi dalam Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dia eksploat di atas kaki. Tentunya pada awalnya senantiasa mencari jalan terdekat. Maka yang mana? Nabi SAW mengajarkan dalam setiap pembukaan khutbahnya hendak kata yang dan yang Segala pun bagi Allah, Nampak berbuat takdir. Kami memujiMu ya Allah, wa dan kami mohon pertolongan kepadaMu. Wa dan kami mohon kepadaMu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami memohon perlindungan kepadamu. Kepadamu. kepadaMu ya Allah, min syururi anfusina dan keburukan jiwa-jiwa kami. kita diajar untuk memohon perlindungan Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita, jiwa manusia, kalau tanpa hidayah Allah, kalau tanpa petunjuk Allah, jiwa kita ini lebih condong kepada kekufuran, lebih condong kepada kebunuhan. Jiwa kita ini. inna nafsala ammatum bisu inna nafsala ammatum bisu sesungguhnya jiwa ini Sesungguhnya jiwa itu dengan Allah la ammatum bisu semua lebih jorna kepada perbuatan buruk jiwa kita kawanan tanpa jika Allah akan lebih jorna kepada perbuatan buruk dan ini dijelaskan oleh Allah inna nafsala ammatum bisu semua jiwa ini lebih jorna kepada perbuatan buruk illa marah kecuali yang dapat Allah kecuali yang berkini Allah Makanya rasul rasul mengajar kepada kita, wahai allahumma inni syuruu al Kami memohon kepada ya Allah, Beri itu kepada ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwa yang mungkin ketika membeli sesuatu akan jadilah Allah subhanahuwataala wasayyirka amalina dan kami mohon kepadamu, kepada milya Allah dari perjelekan, keburukan amal-amal perbuatan kita, karena amal perbuatan kita yang kita telah dari jiwa kita ketika kita beramal. Kita gajah ini tidak diberikan hadiah, tidak, tidak, tidak mengikuti hadiah. Maklumat searah-arah kita tidak mengikuti hadiah. Bapa Insyaallah, siapa sahaja kita memerlukan Allah, Allah beri dari kerugian arah-arah kita. Kemudian Allah meneruskan katakan, "Makayyih tidak, musafar tidak. Maka barisan siaran yang Allah berikan hadiah, arah-arah." hendak Ini adalah barisata yang untuk berikan hidayah Hidayah itu taufik Tentunya ini, Hidayah yang berkaitan si Oma Maka tidak ada seorang yang dapat menyesatkan orang tersebut Ketika Allah memberikan hidayah taufiknya kepada seorang nya Maka tidak ada seorang yang dapat menyesatkan orang tersebut Tentunya ketika orang ini lebih melihayah Lebih memiliki hidayah-hidayah Sehingga Allah menggunakan hidayah taufiknya Wahyu dengar pada hadiah nasrallah dan barangsiapa yang Allah sesatkan, nama-namanya pada maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada orang tersebut, meskipun seluruh harus berbumbung untuk memberikan hidayah kepada orangnya. Maka kita tahu kali, nabi, seorang nabi, tidak memberikan, tidak, tidak, memberikan hidayah kepada orangnya pada orang-orang yang terdekat. Nanti jadi sentri ganjaran. Tidak awam tidak itu taufiq dari Allah Subhanahu Wataala. Makanya maka Allah ina karada, ina karada tidak selalai muskati. Jadi semua yang kau Rasul adalah orang yang diberikan hidayah. Aman diberikan ganjaran. Ganjaran itu bukan jalan, jalan yang lurus. Tetapi hidayah adalah. Ada pula hidayah itu taufiq. Makanya Maka darah Allah. Makanya Allah katakan ina karada dimanapun dan semua yang kau wahyu Rasul tidak akan disangka. Oleh Al kita Allah yang diperdaya Tetapi Allah Memberikan hidaya apa yang dia inginkan Ibn Adha Hidayah itu At-Taufiq Hidayah At-Taufiq Jadi Seorang muslim Orang sudah beriman Bahkan orang sudah beriman Dan mengenal sunnah Dan diatas sunnah oh, Itu harus menginginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diketapkan Diatasinya Nabi kita berharap Assalamualaikum Mengajar kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni As'aluk al-huda Wal-tukaw Wal-a'afaf wal-ghina Nabi kita mengajari kita Mengajari siapa? Mengajari orang beriman Mengajari orang beriman Nabi katakan -kata, Allahumma ya Allah Inni as'aluk al-huda Sesungguhnya Allah ma'ala kepada jiwa kami jiwa yang membutuhkan ke serta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ideal. makanya yang pertama itu sosok tadi itu di awal doanya ini asal banudha hayyul mawad ideal. Betunjuk dulu. Setelah itu wa tuqa. Memohon ketakwaan, memohon jiwa benar kepada Allah Subhanahu wa taala ridhiannya. Wa la'af hablina. Memohon kesedian hadirnya. Kebersihan jiwa kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ketika jiwa ini bersih Maka akan lebih mudah untuk menerima hidayah Ketika jiwa ini tidak motor Maka akan cukup menerima hidayah Allah s.w.t Kenapa dia ajar dengan Allahumma inni asrawal bunda Wa tuqa wa la'afaf al-lughina Yang tuhan parjalah Ya Allah Aku mau kepadamu al-lughina Merasa cukup Dengan ni'mat ni'mat yang kau berikan ke mereka Karena jiwa ini Jiwa kita kalau tak menjadikan Allah Kalau bukan berat Ketak Tuhan Jiwa kita tidak menghapus Tidak menghapus jiwa kita Makanya, makanya daripun dalam doa yang lain Mengajari kita Allahumma gini aku muka min nafs dan tashbar Dalam doa yang lain Tadi mengajari kita Ya Allah, aku berhidup kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas Ya Allah, kami mohon kepadamu Dari jiwa yang tidak pernah merasa puas kalau juga kita kalau takkan diah alloh, kalau takkan kesabwaan, kalau takkan kesucian, jiwa kita tak khusus, tidak akan ramai puas. Pakai penting seorang mukmin untuk memohon di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dalam salat memohon di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nabi kita juga memohon mengajak kita dalam doa yang lain, doa yang mampu, doa yang masyhur yang paling berkulung. Tak begitu kulungan alam ini. Ya Allah, engkaulah yang mengulangi hati. hati kami di atas agama. hati kami di atas agama. Dan ya Allah, engkau hati Maka hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati kita hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati hati pada jiwa kita, hati kita ini Selalu berbulan menit Atau tahu enggak? Atau pernah dengar di jelasan bawah? Kenapa hati Hati dalam bahasa kita Bahasa Arab apa? Apa? Apa yang Apa? Apa? Yang mana? Yang sesuai dengan kolub apa? Kol Bukan kalbun ya Kolubun pakai kof kalau kalau dah, ini anjing. Kolbun, kolbun, hati ini yang berasal dari hati itu kolbun dalam bahasa Arab. Kolbun dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan bahasa ini, maksudnya tetapi jantung. Kolbun dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan yang pas dalam artian sesuai mak makna mana? Lebam adalah. Yang orang Itu hati mula bahasa kita. Kalau bahasa Latin berbunyi kalbu, tapi apa? Kabi, aku kabi du, ka apa? Bab dan kabi du, kabi du, kabi du. maksud hati ya Allah, tetapkan hatinya. Maksudnya apa? Jantung. Dari mana saya mendapat seperti ini? Dari hadis hari semua orang bahasa melayu. Dari semua orang bersabda dari yang sahih. Nasrulah mengatakan, almarin dalam jasa di muluoh, ketahwin dah baik awak Sesungguhnya dalam jiwa kita, dalam jasa kita ini ada muluoh. Apa tu muluoh? Muluoh ada sesungguhnya darah. Ketahwinlah, bauasan kepada diri kita ini ada muluoh, ada semua darah. Idah salulah, salulah jasa di pulu. Idah salulah, salulah jasa di pulu. Aba bilah, sesungguhnya darah menyimbah. Maka baiklah seluruh tubuh. Bila ada fasa dan fasa dari jasad di pulau, bila rusak seluruh padar ini, maka rusaklah seluruh tubuh. Ada wahyal al kolbu. Ketahuilah yang dimaksud seluruh padar itu kata Rasul al kolbu. Iaitu jantung. Jantung fungsinya Untuk men-transmatar dari jantung ke seluruh anggota. Kalau jantungnya rusak, apa yang terjadi? Bapak pernah tahu orang yang struk Menyembawa orang yang struk, bukan apa? Kan? Karena jantungnya Makanya bahasa yang terbaik Dari yang terbaik Bahwasannya Jantung ini, atau orang yang stroke, Atau orang yang kena serangan jantung Dengan misalnya Kalau orang tersebut Kuat jantung Biasanya nanti ke anggota kumpul Apa namanya? Shalal Shalal itu Mati sebelah Lumpuh sebelah Lumpuh sebagian Atau tangannya Ini hidup tapi ini nanti lah, bisa apa-apa Kenapa? Karena jatuh Karena darat-darat ada kesih Tetapi masih kuat Tetapi ini, jatuhnya mau marah Apa yang terjadi? Langsung mati Langsung mati Makanya ini menjadi perasan yang jatuhnya Jangan bersangkut mengalikan darah dari tulang tubuh kita. Pakaikan Rasul. Jika Rasul Rasul wajah satu puluh. Apabila semua badan kita baik, benar, jantung bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Mengalikan seluruh tubuh, mengalikan darah dari seluruh tubuh untuk bisa sehat. Bayangkan pasar. Kalau tidak jantung terusak, semua badan terusak. Pasar dan jasad teruslah akan rusak seluruh tubuh adalah dia kolben. Nah, hati kita kolben. Cara kolben selalu Mengumpat, jadi tu mengumpat. Terkadang paginya kuat, jantung apa jantungnya bagus, bisa hari karena hati juga, makanya hati kita dikatakan kolbur, karena hati kita itu kolbur Kita terkadang ketika pagi semalaman atau apun beribadah, tetapi ketika sore hari terkadang apa malas beribadah. Jantin, hidayah itu tempat di hati. Bagi pas, bagi orang, sebagai pemilih juga kesesatan tempat di Maka ketika hati ini ketika hati ini lurus, ketika hati ini bersih, maka anda boleh menerima nasihat. Maka dalam sunnah tidak ya, engkau ya Allah, engkau lah yang membalik hati kami Harus berani sebutkan dosanya. Ini yang perlu bagaimana ada pada Ashabi dan Rahman Bagaimana setelah diskusi Bahasa semuanya hati-hati manusia itu Berada di atas gangguan dua jari-jari Al-Rahman, itu jari adalah Allah SWT Sesungguhnya hati-hati manusia Itu pada dua gangguan jari-jari Al-Rahman Jadi Allah SWT Menuju bahwasannya yang bahwasannya hati ini Bukanlah kita Ya Allah lebih bangun dulu, wah ya Allah. Engkau yang memulihkan hati kami sangat Guru banget. Tetapkan, jadikan ajaran hati kami ada dingin -di, di, di atas agama, di, -di atas sejarah. Wah ya allah sorry Ya Allah, kau yang memulihkan hati kami sangat buru banget apa Jadikan hati kami istiqomah di, di atas keterangan, di, di atas keterangan agama dan di, -di atas keterangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti. Jadi tidak saya ingin jelaskan orang umum, dah orang yang sudah penganut Sunnah bukan berarti tidak lagi butuh meminta itu berlaku, bahkan sangat perlu. Tangan-tangan saya yang berbicara, tangan yang mendengar, bahkan api kita memasukkan seorang orang yang sangat-sangat dalam berlaku sebagai umat tidak dilalaui Karena buat apa kalau kita sering? Ikuti penajian Tapi hati ini masih keras Akhirnya, akhirnya berpair dari kasih hati ya? Gak, gak berpair Makanya kenapa? Tujuan kita belajar, tujuan kita Mencari daya untuk menemukan hati ini Jangan sampai beras Sehingga dia menjadikan Ketika kita berpikir Menjadikan kita memiliki Bisa sampai ke orang lain Dan itu kesempat Yang ini mengenai sosial Karena hati yang berlum. Beli yang berkata pada Allah Orang yang sangat keras Jadi yang Bahkan ketika dia masuk ke Islam pun Kerasnya tak disipat Tapi yang dia tegas Yang disipat dengan Allah SWT Bawa sama Orang yang suja Orang yang berani Yang disipat dengan Allah SWT Yang disipat dengan Yang disipat Ya firsu syaitan di طريق ketika diperjalan dan berjumpa dengan syaitan apa tadi syaitan akan membini jalan naik Umar Umar padahal Umar enggak dicatat tetapi syaitan ya? umat. yang Umar yang banyak justru ketakutan dengan dirinya kenapa saya enggak bisa tanggung bela Umar yang yang Umar tidak bisa datang kenapa karena kekuatan hati Umar di khotratul wa'a Bahkan Quran berkata khotbah di sana sifat kerasnya tegasnya dia adalah orang yang lembut hatinya Apakah orang antum sering membaca sirah Andalusia bersejarah orang antum mau bagaimana meneliti jalan-jalan sejarah sirah Andalusia Allah yang membaca sirah atau enggak tahu bagaimana keagungan generasi awal mereka menjangkau dengan Allah Umar yang sifatnya tegas, yang disebut orang Rasulullah orang yang sangat ditakuti syaitan. Dia memiliki hati mulia. Allah kalau sholat diberi oleh Nabi Muhammad, ketika Rasulullah membaca ayat-ayat taatnya, dia eh, menangis, nangis. Bahkan Allah tahu di antara sebab Islamnya orang membaca, yang eh, mendengar, bacaan. Mana? Karena hatinya orang yang hatinya kotor, nggak mungkin dengan bacaan yang mengulur hatinya. Karena apa hatinya? Dan orang yang sangat sangat sangat takut, dakwah Subhana ta Lautan, sampai ketegasan ini sangat takut dakwah Subhana ta Lautan. Gak ada seorang sahabat ketika mereka sampai di Sair, Fuzan dan di Ketika membaca sebuah ayat. Yang jelas bahawa kurang dari kiamat ada kelompok rompok Firjan dan ada kelompok lain bursail final dan ada rompok lain kelak di makan. Sahabat ini semalam memanas. Ia membaca ayat ini. Kenapa meranas? karena takut khawatir dirinya yang kelak termasuk rombongan orang yang akan masuk terlang, masuk terlang ke jahanam. Dari mana rasakan kita tumbuh? Apa dari orangnya? hati yang digemplek oleh para sahabat Nabi Sosona makanya para sahabat Nabi Sosona adalah orang yang sehat, berubung orang yang hatinya bersih para sahabat adalah orang yang hatinya bersih hatinya yang langsung dibimbing oleh Allah seberapa teman-teman Rasulnya makanya kalau kita mau bagaimana menazkiah menazkiah jiwa kita, maka pelajari bagaimana masyarakat kita biar orang-orang Korea atau orang-orang sana karena rasa apa yang berlaku dan apa itu? Tanjung rapayan, mereka orang rapayan, bersih. Eh uh, kalau pun tersebut benar-benar antusias untuk belajar Islam. Kemudian kita kita harapkan dengan antusias tersebut dia mau dalam Islam. Saya kira bahwa dia meminta persamaannya agak agama. Tetapi harus dijelaskan tentang adab-adab tiga orang apa namanya? Membuka musahab. Tapi sebenarnya kalau menurut berapa ulama bahwasannya, ketika ada perjalanan saya, jangan dia terjenakannya. Memang itu musahab. Tetapi perlu, sebenarnya penjelasan dari jendela orang yang mengomongasi, bahwasannya akan tidak ada keadaan lainnya. Nah. Tapi kalau saya seandainya, dia ingin harus diri dalam Islam, maka akan lebih baiknya untuk Menghiri atau muslihat untuk mendengar nasihat dari orang lain yang berilmu. -beri. Walaupun saya niom mau tetap membaca istilahnya, artinya tidak mengharap saya tidak terjemahkan. Kalau kita harapkan hidayah dia atau dia mau menerima hidayah. Ada juga sebagian kaum muslimin atau orang-orang masyarakat yang mereka masuk ke Islam, Terkadang mereka membaca dari terjemahan. Jadi terjemahan. Seperti saya punya teman yang terjemahkan Islamiah, teman dari Amerika Selatan dari Amerika Selatan sebab dia masuk Islam karena dia masa beli Al-Quran yang terjemahannya masih inggris dia baca dan masa itu sudah sudah jadi pastor tapi dia nanti Allah dia membaca Al-Quran yang terjemahannya dan setahu memberikan hidayah di dia masuk Islam dan ketemu dengan saya di malam dia nanti lo artinya yang tadi kalau memang diharapkan dia belum bisa mendapat kejayaan, maka tidak cuma apa, apa dikasih, tetapi dengan antum jelaskan tentang ada berada, ya, karena dia menggugurkan, berbeda kalau dia yang sendirinya, nah ya, tidak ada penjelasan, maka ketika tahu minta bantuan jadinya, maka jelaskan, bahwa soal apa terkait ada ada berada dunia, kan? Secara, ya, saya kira, kira begitu. Ya biar gini, tidak ditaruh sembarangan di antaranya, kemudian. Seperti namanya orang punya hukum yang kan sebenarnya ngurungan Ya, ini, ini seperti anda berdapat yang menghormati apalah yang anda tahu adalah kalah-kalah Kalah-kalah Ia ya, ditawa sembarangan harus di tempat di tempat yang bersih dan terhormat Saya kira itu Yang lain? Kalau tidak ke ada, saya teman? Sudah ada Semangat Allah InsyaAllah Iyahilah Allahu Akbar. Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Muhammad. Waalaikumussalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam.